Ja, vader, jy is, is dit alles vir ons. Jy is ons lewe jy is die begin en die einde van ons levens. Jy is alles. In jy leef ons, beweeg ons, is ons. En ons eer jy vanmorgen vir die vorig, om dit te kan wees. En ons eer jy in ons teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen. As iemand van ons een woord het, luister ons graag. hierdie naweek um, rechtig iets fenomenaals beleef, en potje stroom, Jan het vrijdag en saterdag daar bedien en um, ek sê vir julle, die plek sit so gepak dat ons, jy moet stadig asmaal, anders druk hier die ou voor jou in die rug en 80% studenten en ek wil dit sê, dit hulle examen, hulle eind so van hulle is ingenieursiese studenten, maar hulle sit daar En die honger na woord is so groot. Ek sê jylle nou, ons wat hier sit, besef het nie. Ons het geen begrip wat die honger is, wat buiten is nie. Ek sê dit reiterlik, ons is so bederfie, omdat ons dit aanvaar nie, dit is wat het is. En as jy nou vir mense vraag wat van Kimberley afry en van al die verplekke afry, burger jylle, dan ek denk nie ons wat hier blij besef hoe die Heere ons sê nie, en dit gaan nie oor ja nie, dit gaan oor die woord wat die Heere in die gemeente oorbreek vir ons, en ek wil julle bemoedig raak op niet verlief op die Heere, raak op niet verlief op sy woord dat rechtig hierdie woord, jou sierstof jou leven, jou brood is jou intimiteit met Godse geest um, ek besef nie, dit Daar is so veel en moet uitmis nie. Nou, um, Jan het hierdie skrif gister aangehaal, en betek hier dan, tref die skrif nie, sommer net in jou hart op niek, um, 2 Petrus 1 vers 3, vers 3 en 4, en ek denk aan hierdie skrif, nou, Kytie sit hier by my voorto, terwijl ons sing, en sy teken prentjies, en as hy een maak, dan stam sy net so aan my en dan sê sy my een en al wat sy wil ek moet doen is ek weis nie van va Schap, maak sy die volgende twee en dan staam sy en as ek, dan weis sy my en sê ek gaan sy al daar reën In hierdie skrif is vir my dis rarig die ding van die heren sê vir jou Schap jylle weet ons ek dink as ons nie kan besef wie binnen jou is en hoe God ons reeds is. kijk wat sy immer sy godlike kracht het ons alles geskenk. Nou, alles is alles, niks is uitgesluit nie. Sy godelike kraag, dis nie net een kraag nie, dis een godelike kraag, het ons alles geskenk wat wat doen, wat tot leven in godsvrucht die. My ander woorde, sy vermoe, sy kraag, bekrachtig ons, om in hierdie leven, die leven oorwinning te lewe. Als het ons nodig het, verleven en godsvrucht, dit het hy ons sê hy, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. Kijk bieke, vers 4, waardoor hy ons die grootste en kostbaarste, kostbare beloftes geskenk het, is afgehangel, het is klaar jou na, hy het het vir jou gegeef. Kijk bieke, hoekom so dat jy een deelgenoot kan word van die godelike natuur. Julle sê, nou sê hy daarna, dat julle die verdorwenheid ontvlig het, wat dier die begeerlikheid in die wereld is. Wat my sien hier is, dat God het ons toegeris, hy het ons bekrachtig, om deelgenote te word, aan hierdie godelike natuur, hierdie godswoord, wat ons gemaakt is. Dit betekent, Ek gaan nie, luister mense, ons kan nie so loop nie. Ons kan nie op twee paar gelijk rijn. Ek maak een kiese tegen die verdorvenheid van die wereld. En jy nodig om jou rug daarop te draai, om deelgenoot te wees van hierdie godelike natuur. En weet jy, wat is van die ongelooflikste? Hy het het vir ons klaargegee. En met hierdie godelike kraag, leef ek so waar nog in die wereld jy gaan nie fit nergens nie, jy gaan nie nou in passie, so mys moet die of ons gaan, vir sy godelike natuur, sê hy, batterij word plaat, ons leven word plaat, as ons nie gecharge word met die heren nie, teken ons niks, so ek wil jou aanmoedig, maak op nie te kies, ek kyk gister daar jongmense, hulle kies, hulle is in die tijdperk van hulle leven, wat die, waar die wereld, alles vir hulle bied. Hulle kies teen dit. Hulle kies om met hierdie woord bezig te wees en een pad met die heren te stap. En ek wil julle sê, hulle gaan ons vooruit, moet nie laat ons so achterblij nie. En ek wil jou bemoedig. Waar is Petro? Petro, ek wil julle bemoedig. Petro, hulle trek bloemfontein toe. Ek weet nie hierdie peilvlak van julle, Johan. Julle krij nie recht om julle ons vast te hou nie. As hulle so gries trek hulle weg. En Petro, vir jylle, vir al, vir jou, die pad wat jy stap, ons weet, oorwinning is jou deel, ons weet, die geneesing is binnen jou. En die Heer het jou rechtig bekrachtig ook in hierdie pad. En ons waardeer jou en poppie, en jylle trek het bloemfontein toe, dit is glat verrie, so ons sal jylle nog sien. Gryp die seen van die Heere, gryp sy bekrachtiging, sy godelike natuur, wees bewust daarvan. Leef die leven oorvloed. Mense leef lig. En ons kan net lig leef vanuit hierdie verhouding met Jesus Christus. Dit ons deel, dit is so kry. Moen laat het jou voorbij gaan? Dankie. Morgen. Ek voel ek verplug om daarom net een paar woorde met ons vertrek te sê. Eerstens, Jan en Henda, ek weet nie waarom te begin en op te hou om vir julle twee dankie te sê. Vannat julle daar oorkant ons eerste woningkie die woord gebreek het met my, het daar verandering in my gezintheid teen oor die lewe gekom. En dankie, dankie dat julle vir ons geleer het, dat een mens nie maar net vat wat die kerk jou bied nie, maar dat jy self onderzoek instel, dat jy self kyk wat is waarheid, wat is recht en verkeerd, Dat jy nie somme enige oud en enige woord wat jy oor die radio hoor, wat jy ook al hoor. Dat jy dit nie somme net vir soetkoek opjeten. Dat jy dit onderzoek. Die heren het een mens daar verstand gegeen om het te doen. Baie dankie, dit is die eerste ding wat ek geleer het. Die tweede ding wat ek geleer het, is dat... Jan, help my met die woord en ek zou dit graag in die midden wou los vanmorgen. Moe nie jou nie ontstel oor Skelums woon en werk rustig voort spreek ek, maar in elk geval ek sal nou op hom kom maar dat die mens vooral in my veld in die politieke kring en die municipaliteitse verbinding is oor 20 jaar is dit die ening wat ek geleer het om my nie rechtig te ontstel van wat ek daar beleef soms nie maar dat die mens weet op wie jy vertrouw en dat jy kan rustig voortwerk dier sorteer hierdie oudkies uit En geloof my, dit is ons vertrouwe ook, as een mens net gestraan in die nies gekyk het, die ou wat nie kan opgewonnen en sien wat die Heere gaan doen, vertrouw net, ons hoef nie land te die hart nie. Dit voel soms so, dit voel asof een mens benauwd raak in hierdie omstandighede, maar het sê net vir jouself weer, woon en werk rustig voort. Dan baie dankie aan die gemeente, wat ten spuite van my en Poppy's onbetrokkenheid soms in die gemeente Om ons baie weg was, ek wil nie verskoningsmaak nie baie getoer het, en baie in Bloemfontein was, maar dat ek altyd die warmte van die gemeente ervaar het, waar ek beweeg het, het gemeentelede ook met my huidige omstandighede hierdie jaar, genet gesê, ons is by julle, ons is met julle, ons deel alles met julle, dit is so lekker, en ek gaan dit baie mis in Bloemfontein, maar ek weet die deere is hierop, en ek wil vir jy ook sê, een en amal, Ons dier in Bloemfontein staan ook, ook daar vind my uit daar in Woodlands en Heelendeil, wat is ons nommerkie 1, 2, en kom drinkt jy daar so. En uh, jylle is nog hier erg, jylle van vir my ontslaan nie, die municipaliteit gaan ek nog so rikkie my aan. Uh, die DA het gevra dat ek asjeblief nog rikkie probeer aangaan terwille van om my dagse tussenverkiezing te vermaai. So, uh, jy gaan my nog so van tyd tot tyd sien en as ek hier is, dan sal ek hier kom in loer. Maar baie dankie aan hierdie gemeente en wat het vir my en poppie beteken het. En uh, ek sien hierdie gemeente met die werkzaamhede wat hier aangaan. Uh, baie dankie. Die skrif sê, laat die wat intelligent is, die merk van die dier, of die getal van die dier bereken. Dan sê, hy sê getal is 666. Right, nou ek het vir julle getal op die boord geskryf. 7687. Laat die wat intelligent is dit bereken. Waarvoor staan 7687? Wie het 'n selfoon by hom? Kom aan Wassie jong mense. Ons praat vanmôre van ons PIN. Ons persoonlike identifikasienommer. Ons wil vervolgens praat met mekaar en sê hoe gebruik ons hierdie PIN? Kom ons begin eers, wat is, wat is ons punt? Dit is ons persoonlijke identifikasienommer, nee, is recht. Nou het ons gekyk na die twee beelde. Ons het die onderscheid getref tussen Adam, sy val, en Jesus, sy offer. En ons gesê, Jesus is die rots, en die man wat sy huis op een rots gebouw het, sy huis sal staan, en as jy jou self vat en jy pons rots in, op jou getalle, dan ga jy 767 kreeg, of, ons kan bou op jou Adam, en dit is die sand, nee, en Adamse val, het die mensdom tot sondags gestel, en dit is die groot krisis wat ons het, dat ons, groot geword het, groot gemaakt is wederrechtelijk groot gemaakt is as sonders terwyl Jesus 2000 jaar voordat ons gebore is ons sonde weggeneem het en daarom om te bou, om ons verhouding met die heren te bou op die fout wat Adam gemaakt het sal sand wees en as ons pinnummer sand is, dit is een ander nommer as een valse nommer Daar is verskillende valse nommers wat ons daar sal kry. Maar ek wil hy ons met bekeer kijk uit die ding uit. Ons moet sê, wat is ons pinnummer? So, ons pinnummer is, Jezus is die rots. Jezus sê vir Petrus, hy sê, salig is jy Simon. Toe Petrus sê, hy is die Christus, hy is die sien van die levende God. Toe sê hy, salig is jy Simon, sien van Jona. Ek noem jou rots, Petros. Hy sê, en op hierdie Petra, op hierdie rots, die bedding rots, sal ek my gemeente bouw en die poorte van die hel sal om nie oorweldig nie. Pietro, dankie, dit is wat dit jy vanmorgen vir ons sê, die poorte van die hel sal nie die rots oorweldig nie, nie die gemeente wat op die rots staan. nie, maar wat ons gesien het, ons gesien hoe die poorte van die hel, die gemeente wat nie op die rots gestaan het, nie vernietig het, platgetrapp het in die Kom aan, is dit nie wat gebeur het in Zuid-Afrika nie? Geskienis is bezig om werkelijkheid te word in ons levens, Maar daar is gemeente wat opstaan in die land, wat op die rotsgebouw is. En dit, dit moet dan jou pinnummer wees. Nou goed, so ons, ons verstaan, ek wil nou nie te diep dan gaan nie ons genoeg daar gepraat. Ons verstaan dit is, wat is ons pinnummer? Ons pinnummer is ons die identifikatie wat Jezus Christus ons gegeet. En dat vanmorgen die skrif aangehaal in 2 Petrus 1, wat hy gesê het, hy sê ons het deelgenoot, hy sê, eindelijk sê dit so, hy sê so dat ons daardoor deelgenote kan word van die godelike natuur. God het ons ingesluid in sy sien. Want nou in Colossens skryf Paulus, hy sê, jylle wat dood was dier die misdaad en die onbesneedheid van jylle vlees, het hy saam met hom lewend gemaakt wat impliseer ons het saam met hom gesterwe. Hy het ons ingesluid in hom. Ons is ingesluid in sy opstanding en hy het ons deelgenote gemaakt van die godelike natuur. So dit wat hy vir ons gegeet Nou sê Romeine 5 vir ons hierdie ding, hy sê Omdat ons dan dier die geloof gerechtvaardig is Het ons vrede by God in Christus Jezus Nou, kom ons denk weer mooi aan die skrif Omdat ons dan dier die geloof gerechtvaardig is Het ons vrede by God in Christus Jezus Dier die geloof Nou wil ek jou net vraag, daai geloof Wie sy geloof is dit? Omdat ons dan dier die geloof Wat het ons rechtvaardig? Ons het hierdie naweek het ons met die klomp oude aan Potse Stroom gepraat en, en ek sien die die Ontploffing in die mense Sicht gemoed As die waarheid hulle tref Jy sien in sondarskap Die valse pin Die valse identiteit leen sondarskap En in sondarskap Een sondar moes altyd betaal Een sondar moes altyd werk Een sondar moes doen Want jy Jesaja sê, aanskou die rots wat uit gekap is Jezus is die rots En God sê vir Adam, omdat hy die rots gekap is Sê, wees net, jy is klaar rots Jy het die goddelike natuur Wees dit net En die duivel kom en die duivel sê vir Adam, nee, nee, nee, nee Nee, is nie so nie Jy is dit nie, jy moet het wort Jy moet eet om dit te wort Ek vir die ouwens, dit die rede waarom ons so sikkel met ons gewig. Ons is nog steeds bezig om te eet om te wees. Senele die krisis, om wat ons, ons wil doen. En dit is so in ons ingebouw. Ons wat hier sit, wat al hierdie woord baie gehoor het, dit is so in ons ingebouw om te wil doen, om te wil betaal. En jy sê, dit is waar die valsheid inkom. Nou sê hy, omdat ons dan uit die geloof gerechtverdig is, my vraag is, Wie sy geloof is dit? Wie sy geloof het ons rechtvaardig? God sy geloof. Wat het my geloof gedoen? Wat is geloof? Kom ons definieer van vooral weer geloof vanmorgen. Wat is geloof? Geloof is nie iets wat ek doen nie, want as ek terug by die sand. Wat is geloof? Nou ga je dadelijk van je sê, ja maar Jacobus sê, die geloof sonder die werk is dood. Geloof is iets wat je doen. Nee, geloof is nie iets wat je doen nie. Wat is geloof? Geloof is iets wat met jou gebeur. Je kan het nie help nie. Geloof is iets wat met jou gebeur, as jy oortuig word van die waarheid. As jy Godse geest toelaat, die geest van die waarheid, toelaat om jou te oortuig van waarheid, dan gebeur daar iets met jou. <laughs> en die gebeurtenis is een reaksie binnen jou, op grond van die openbaring van Godse karakter en God sy karakter is net goed, das, hy is lig en hy geen duisternis noem nie, sy gedagte is vrede en nie onheil nie, een hoopvolle toekomst, daarvoor sê een mens spontaan ja, want een mens is daarvoor ontwerp, hoekom? Omdat jy die selle rots is, dit is die natuurlijke, dit is hoe ons eindelijk moes gewees het van die begin af, dit is hoe Adam was, maar ons het het verloor, nee. maar toe het God gekom in sy seen, en hy kom herstel wat Adam gedoen het, En soos dier die misdaad van een sonde in die wereld en gekom het dier die sonde die dood nie dood tot alle mense doorgedring het. So het dier een daad van gerechtigheid, het het vir alle mense tot rechtverigmaking van die lewe geword. En daarom het Jezus ons kom stel op die nieuwe rots. En dit was sy geloof wat het gedoen het, nie myne nie. Je sien, daarom het ons gesê in 2 Korinthus 5 vers 17, as hy sê, daarom as iemand in Christus is, wat hy eindelijk daar sê, omdat ons ingesluid was in Christus, sien God ons as niewe skepings. Ek word nie nie niewe skeping as ek Jesus aangeneem het nie. In Godse oor is ek niewe skeping geboore. <laughs> Dis sy geloof. Romeine 3, 22 het gesê, die gerechtigheid van God namelijk, dier die geloof van Jesus Christus vir almal, en oor die wat gloe, al twee groepe, die wat gloe nie, gloe nie. Want hy het allemaal gesondig, maar hulle word allemaal sonder verdienste gerechtverdig. Nou die ouwens wat gerechtverdig word, sonder verdienste wat nie geloo nie, dit kan nie hulle geloof wees nie, dit moet iemand anders te geloof wees. So die skrif in Romeine 3.22 sê, die geloof van, die woordkie 1 in die Grieks, van Jesus Christus, vir allemaal en oor die wat geloo, want allemaal, die wat geloo en nie geloo, net in die afval gezondig en ontbreek die eerlijkheid van God, maar hulle word allemaal die wat geloo en nie geloo nie, sonder verdienste gerechtverdig, dier die verlossing, waaraan Christus Jezus is, dier sy geloof. So, omdat ons dier die geloof gerechtverdig is, dit is Godse geloof, wat ons gerechtverdig het. Hy sê, en dit geef ons iets, hy sê, het ons nou vrede, want die straf is gedra, onduit wat hy die jesai gesê, die straf wat vir ons die vrede aanbring. En al gesien in die situasie in die huis, ek onthoud toe ons kinders was, dat ons nou erg kwaad gedoen die dag, as pa vanavond by die huis kom, dan sê ma vir my die kinders het vandag, die manne het vandag heel verkeerd gegaan, en dan pa so somber trek op sy gezicht gekry, en dat hy gesê, kerels, jylle maar so lang kamer toe gaan. En dan het hy so starig afgemeten, die vleesmes, hy die laai uit haal, my pa het net net met mes gedraan nie, hy het met die vleesmes geloop, na die koperlaning toe. En dan het hy afgemeten en starig, ek dink het as sielkunde wat hy gedoen het, het hy hierdie koperlaat gaan afslui, en dan het hy starig ter gestap huis toe, moet hierdie koperlaat, en julle weet wat gevolg het. Maar die straf, moes vir ons vrede aanbring. En hy altyd so kort verhoorkie gehou, en net gesê, dit is die story, wat het jy vir jyself te sê? en uit die aard van die saak het ons nie eindelijk iets gehad om te sê wat waardig gehad het nie tot verzachting nie en dan, dan het hy ons gewiks en dan het hy ons gelos en dan na so n paar minuten dan kom hy terugkamer toe dit was die eerste dan kom sy tida op die bed dan sê hy, dink jy dit is vir my lekker dink jy dit pas by jou maar dan mak ons vrede hoekom tussen die ongerechtigheid en die vrede leid die straf. Maar hy sien, as ons God sy straf moes dra, soos het nie gemaakt het nie. En daarom het God gekom en hy sê die straf wat vir ons die vrede aanbring was. So tussen die mense oortreding, en die mense weer een wees met God, die woord vrede in, in die uh, tekst van Romeine 5 is die woord eirene wat beteken to join, om weer een te wees. Tussen daar die vrede en die ongerechtighede is die straf gedra. Jesus het ons straf gedra. Hy sê, nou het ons vrede, nou het ons kans, maar die straf gedra is, kom, sit God by ons op die bed. En hy sê, ek het jou lief. Is omdat ek jou so lief gehad, dat ek my sien gestraf het in jou plek. En nou gaan hy aan vers 2, en hy sê die volgende, hy sê, door wie ons ook nou, door Jesus Christus, wat die straf ons gedra het, dat ons nou vrede het. Hy sê, door wie ons ook, door die geloof, toegang verkry het tot hierdie genade waar ons nou staan. Met andere woorde, toe Jezus die rots vir ons kom rechtvaardig het, ons een nieuwe status gegeet, nieuwe skeppings gemaakt het, toe ons gerechtvaardig het, door sy verdienste is ons gerechtvaardig, toe dit gebeur het, het ons een nieuwe identiteit gegeet, een nieuwe pinnummer gegeet, recht? en hy sê, maar die pinnummer is ons toegang tot iets. Waarvoor gebruik jou pinnummer? Hoe kom met jy een pinnummer op jou kaart? Hoe kom met jy een pinnummer op jou selfoon? Jou pinnummer gee jou toegang tot die gebruik van die ding. Op jou kredietkaart of jou debietkaart is jou pinnummer die toegang wat jy het, tot jou fondse wat in die bank is. Nou hoor wat het eenda vanmorgen gelees, hy sê immer sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe in godsverdien alles. Paulus skryf vir die feestheers, hy sê ons is geseen met elke geestelike siening in die hemel, in Christus. Hy skryf vir die Romeine skryf Paulus die ding, hy sê, as God dan sy eie sien nie gespaard het nie maar om vir ons allemaal oorgegeet, sal hy nie saam met sy sien ons ook alles uit genade skink nie. As hy dan sy sien nie terughoud het nie, wat op die aarde sal hy kon terughoud vir ons? Dit is die genade. Dit is onverdiende guns, wat is genade? Genade is guns, is onverdiende gins. God sê, die gedagtes wat ek kan gaan die jou koester, nou gaan ons weer terug na die, hiermee 29 toe, waar God gedroom het oor die ding 500 jaar voor het gebeur het, en hy gesê, my gedagtes wat ek kan gaan die jou koester, gedagtes van vrede en die onheil nie, om jou hoopvolle toekomst te gee, die vrede, die hoopvolle toekomst, le in die genade waar ons nou staan. Maar wat is die genade? die genade is dat alle beloftes van God, hoeveel beloftes daar ook al wees, 2 Korinties 21 hoeveel beloftes daar ook al mag wees in hom is dat beloftes, ja en in hom, amen, tot die van God door ons so, die genade is nou omvattend alles wat God beplan het alles wat God gedroom het, wat gerechtigheid vir ons gebring het, dis waar ons nou staan, kom ons stop net vir oomlik by die aang, ons staan nou nie die genade Nou wil ek hier my kijk na vers 21 Romeine 5, 21 Nou die klomp wonderlijke goed gesê In Romeine 5, en weke self bezig hou Maar kom spring oor na vers 21 toe Nou som Paulus sit op in vers 21 En hy sê, so dat so is die sonde geheers het Dier die dood Nou ek wil hier mooi verstaan Hy sê, so is die sonde geheers het dier die dood Romeine 6, 23 sê hier die ding Hy sê, die loon van die sonde is die dood Omdat jylle ons het die beeld van die skaap gehad, ons gesê, die oorzaak in die siekte, nee, en die mense siekte is dood, hy is geskyd van God, en die oorzaak van die mense siekte is sondheid, Godse plan gemis. As ek Godse plan mis, dan, skyd het my van God. As ek van God gesky is, dan is my aksies, doodslang, ergbreek en stil, is die symptome van die siekte, mis nog Godse plan al meer, verstaan jylle. Nou sê hy, Sonde het geheers in die dood, maar sonde was die oorzaak van dood. So ek wil hier nou verstaan waarvan hy praat. Hy sê, sonde was die oorzaak van dood, maar toe die mens dood is, toe Adam sterf, toe hy geskeie is van God, toe heers die mis van die plan, toe heers dit dier die dood, en in sy geskeie toestand van God, produseer hy net meer en soos wat die sonde geheers het, nou kom sonde, word nou doodslaan, echt breek, siel valse getuin, hoor jy, nou, as gevolg van sonde, het die dood gekom, en toe die dood ingetreed, het die symptome, net eenvoudig aangehou, en gevloe daaruit, as jylle, jylle verstaan wat ek sê, nee, as soos wat die sonde geheers het, dier die dood, ons het probeer, ons het hard probeer, ons het weer en weer, ons het sondag na sondag, die wet gelees, en teruggekom, en ons moes weer kom syng, sondag na sondag, ek het so groot geword, mense, ons het oor hier die wet weerstrewe, genade, sublief, genade. En daar sê, ons staan in die genade, en ons vraag vir die genade wat God gegeet, en ek dink God moes radeloos gewees het met my, want elke sondag sê ek genade, jyre en jyre sê, Jesus, hou op vraag, wat het, is dit nie die krisis van die mens nie, die sondag mens hou aan vraag, maar jy vat nooit nie. Wanneer die oomlik as die sondag gevat het, sy nie meer die sondag nie. Want hy sy gerechtigheid gevat. Dat sy nie weer pinnummer. Verstaan jy dat sy pinnummer verander, dis waar oor het gaan. Hy sê, maar so, hy sê, soos wat die sondag heers dier die dood, so ook die genade kan heers dier die gerechtigheid. Luister mooi. Die genade van God is alles. Ek wil sê, die genade van God is die fijn druk al die fijn inscripties van Godse elke droom van elke belofte van, van alles wat tot leven in Gods vrucht dien van alle geestelike sieninge in die hemel en Christus van niks wat God van ons terughoud nie dis genade, nee nou, omvattend oor genade, le die genade waarmee God ons begenadig het in die geliefde toe hy vir ons kom sterfe toe ons nog sondags was en ons rechtverig gemaakt het En nou is ons pinnummer is die rots. Jezus is ons pin. Jezus, ons ontleen ons identiteit van hom. Nie van my werke nie. Nie van Adam nie. En ook nie van my pogings om het recht te maken. Hoor jy? Nie van die bluf wat ek trek om te sê, soos wat die fariseers sê, ek het het gemaakt nie. Die fariseers het baie goed gewet. Kijk, Jezus het hulle so raak gevat. Kijk, die fariseers het hierdie mooie vertooning gehad na buiten die angst moet sê, jylle was speciaal, nou kom Jesus, en hy sê in die bergbedekatie, hy sê, jylle, het gehoor, dat vir die mense van die oudheid gesê, jy mag nie ergbreekpleeg nie, ha, ah, sê die fariseer, dis ons, hy sê, maar ek sê vir jylle, dat elkeen wat na vrou gekyk het, om haar in sy hart te begeer, reeds in sy hart, met haar ergbreek gepreek het, blaas die ballon af, nou sê hy nie moeilijkheid, nou het hy achter die toedeer gekyk, hy sê, hy sê, daar is vir die mens van die oudheid gesê, mag jy doodslaan nie, ha, dis die fariseus, dis die wat het recht gekry het, maar dan maak hy die toedier oop, en hy sê, maar ek sê vir jou, as jy kwaad geword het vir iemand, en jy het gesê, jou dwaas, ha, ha. dan my verantwoording doen die helse vier, <laughs> kan jy sien, kan jy sien die hart, kan jy sien die poging van die mens, wat niks beteken nie, hoe die Jesus hulle uitgevang het, so ek hoef nie meer een front voortou nie, Ek hoef nie meer voort te gee wat ek is nie, want dit was een valse pin. Die ware pin is wat Jezus gedoen het. Maar besef jy, daai pin het die teenstander. Die teenstander van my pin, van my ware pin, is trots. Trots sê, ek hand myself nog. Ek hand die ouwe Adam ek die front wat ek voorhoud. Ek handhaf dit wat ek voorgee. Ek handhaf my werke. Want jy sien, as ek nie is nie, dan is alles wat ek vertoon, is werke. Ek het die beeld gegeef van die bal. As jy een bal vat en jy druk om in een bad water in, en hy is vol licht, wat gaan gebeur? Hy gaan elke keer uitpop. Je moet die drukking op die bal hou, anders pop hy uit. Want die licht Die, die, bal, die bal is nie tot rust nie, die, die bal gaan altyd probeer om uit te kom, so is ek, as ek voorgee, as ek nie is wat ek is nie, as ek iets voorgee, dit was die fariseerse moeilikheid, die fariseers het hierdie ding voorgegee, van wie hulle is, maar hulle moes die druk op die bal hou al die tyd, hulle moes so in hulle basoppings wees, want wanneer sien wie my, want wat ek doen wanneer hulle nie my, my sien nie, is anders dan wat ek doen, is wat die ouwens my sien, ek wil die ouwens moet dink, ek is dit, maar ek is dit eindelijk nie, ek is vol lig. Sien jy die bal? Die bal is wel onder die water, die bal is wel gedoop. <laughs> Hoor jy? Maar hy wil net uitglip, uitglip. Ek moet die drukking op om hou. Iemand moet die druk op die bal hou. Anders gaat hy dit nie maak nie. Maar zien, dis trots wat sê, ek sal om daar hou. Maar trots maak dit nie. Want ergens pop hy bal uit. Ergens, ergens, verslap ek my drukking op die bal, en die oomlik as ek verslap, spring die bal uit, en weet gekyk, weet gesien, want dan is ek in die moeilikheid, dan is my voorgeet tot niet, maar as ek die bal kon vul met water, as die bal vol water is, en ek kan die bal in die water insin, of kan ek my, my hand wegvat, dan sal ek gesuspender wees in die water, dan kan ek wees, So jy sien, wat ek sê is, as ons na ons levens kyk, dan is het baie dikwels dat my leven is, is of die bal wat vol wind is, en ek hou ook mooi vertooning vir julle. Of die bal wat vol water is, en ek hoef geen vertooning te nie, ek is wat ek is. Wat die is dit nou? Maar besef julle, die ene wat vol wind is, is Adam. Dit Adam Adamse poging. Dit Adam Adamse druk wat hy ophou, wat hier die bal onder die water hou is een valse pin. En een valse pin, ga nie vir my toegang gee, tot Godse genade nie. Wat het ek nodig? Ek het genade nodig. Hoor die wat ek sê, ek sê ek het genade nodig. Nie, dat God vir my genade moet gee nie. God het 2000 jaar gelief, voor ek gebore is vir my genade gegee. As ek sê ek het genade nodig, dan ek nodig om die genade in my leven te ontsluit hy het sy gave van genade vir elk een van ons gegee, die gave van gerechtigheid, hoorde het sy vers 17, rechters in die 2 sy, as die gevolge van die misdaad van een sonde geheers het veel meer sal hylle wat die gave van die genade het, dit wat God ons reeds gegee het, ontvang in die lewe heers, dier die een my het aanwoord om in die lewe heerskap te hee, oor my omstandighede Om te heers oor die krisis in my huwelik, die krisis in my familie, die krisis in my finansies, heers die krisis in die politiek, die krisis in die land. Noem dit wat jy wil, om te heers het ek genade nodig. <laughs> maar ek het nodig om die gave van die genade, wat dier Godse geloof vir my gegees, in ontvangst te neem. En om dit in ontvangst te neem, het ek nodig om te verstaan wat my pin is, wat my gerechtigheid is my pin want Jezus, die rots, sy naam is die Heere, ons gerechtigheid. En hy is my pin om. En as my identiteit daar is, maar luister mooi, ek wil hier met vermoorde ding verstaan, ek is eenvoudige woord hierdie vermoorde, verstaan, as jy die punt verkeerd indruk, ga jy nie resultaat krijg nie. En daar soveel valse pins, wat tussen ons wil inkom, nou luister mooi, om die pin van die rots te hee, om die pin van God te hee, wat hy vir ons gegeet, beteken het, dat ek, 100%, nie 99, pin 9 nie, 100%, steen, op wat Jesus gedoen het. Jy sien, ek kan een pin nummer van 10 letters, en as een verkeerd is, dan sê hy, incorrect, Ek kan al die ander ek gee, maar as een verkeerd is, het ek nie toegang. Ek wil nie met het mooi verstaan. So verstaan jy, ek kan nie so bykie rots wees en bykie sand nie, dan is een letter verkeerd. Wat ek nodig het, is ek rots asof ek nie rots nie. En ek wil vir jou een ding sê, die gerechtigheid van God, die gave van Godse genade, dit wat Jezus vir ons kom doen het aan die kruis, gaan jou trots vernietig. Jy kan dit nie hee, saam met trots nie. Jy hee dit, of jy trots. Of trots of dit. Which one is dit? Maar ek sê nou vir jou, so lang as vir jy iets voorgee, om te wees wat jy nie is nie, is jy een trots. Dan sit jy sonder een pin. Ek raas hiermee jou vermoor nie. Ek uitroep in my hart, laat ons dit moet ontdek. Dit is so makkelijk dat ons hier sit, deel is van die gemeente, deel is van hierdie woord van waarheid, en my leven val uit mekaar het, hoekom? Omdat ek speel met die pin, ek maak as ek een pin het, maar ek het nie een pin nie, want ek het trots. En trots gaan altyd een van hulle omruil. Trots gaan maak jy nie kan onttrek nie. So ons het nodig om hy pin te gebruik. Nou kom die woord, en hy sê vir ons, hy het ons nou geseen met al die geestelike sieninge, so as ek wil opneem, wat in my bank is, kom ons neem die voorbeeld van a, van a bankrekening, nie. As ek wil die genade wat ek nodig het, vir die herstel van my leven, die herstel van my gezondheid, die herstel van my huwelijk, die herstel van my finansies, die herstel van my gezin, noem dit. Alles wat ek nodig het, om daai genade op te neem, het ek nodig om hier die pin in te sit. Nou kom Jacobus, Jacobus sê, waar is om is daar vecht te reie? Jacobus 4 vers 1, my kan opse daar, hy sê, waarom is daar vechterij in julle, en oorloe onder julle? Hy sê, kom dit nie hier vandaan, van julle welliste, wat in julle lede strijd voel nie? Nou, hy het net nou vir ons gelees in Petrus, hy het gesê, ons word deelgenote van die godelike natuur, nadat ons die verdorwenheid, wat in die wereld is, ontvlug het. Nou, kan jylle in daai tekst van Jacobus 4 vers 1, die verdorvenheid van die wereld sien? Hy sê, waarvan dan kom oorlog en vechter onder jylle? Luister mense, moet nie nou gaan oorlog soek met die Russe, of met die Arabiere nie. Gaan kyk na die oorlog in jou huis. Gaan kyk na die oorlog tussen man en vrou, tussen ouwers en kinders, tussen werkgevers en werknemers. Hierdie oorlog is by ons. Hy sê, waar kom die oorlo en die vechterreie onder julle vandaan? Waar is die ongemakkelijkheid? Hy sê, kom hulle nie hiervan dan van julle welis wat in julle lede strijd voer nie. Nou, kom ek vir jou so sê, kom vir jou die grootste stuk welis gee. Die grootste stuk welis is trots. Come on. Is trots nie die hoogtepunt van vleeslikheid? Trots is welis. Julle trots wat in julle lede strijd voer nie. Ruitgeef ons vers 2. Hy sê, en nou, ons wil praat oor hoe, gaan ons as die pin gebruik. Hy sê, jylle begeer, en jylle het nie. Wat eindelijk, hy sê nie, hy sê, jylle sit jylle harte, jylle sit jylle harte op die beloftes, wat God vir jylle gegeet. Jylle sit jylle harte op Godse droom, van een hoopvolle toekomst. Ek, ek weet nie, hoe kom as ek so op die huwelik vanmorgen nie, maar ek was vir die huwelik sommer. Denk bykie, Godse hart, ek praat met jylle twee, eindelijk is jylle twee nou burger zeele, right, gaan oor burger, hulle trou oor, kortpeikie, daar is nog twee oons, wat hierdie week trou, ek wil ons met hierdie oons een handeklap, gee hulle gaan trou, dat is re. right, nou, hulle droom, oor een hoopvolle toekomst, julle droom, wat is slecht dan, het julle een voorsiening gemaakt, van slechte goeders wat moet gebeur, Het jylle? Hierdie het ons nie toe voorziening gemaakt hee. Het jylle voorziening gemaakt? En hulle het ookies voorziening he. Ai, is dit nie fantastisch nie? Luister, ek so baie bekommerd geweest as jylle voorziening gemaakt het. Want God maak nie voorziening. God maak voorziening vir volkome droom. En is wat hy vir jylle wil hee. Maar ons het nou al lang al getrouwd, dus kom ons nou Jan en Judith. Jylle is nou al lang al getrouwd. He. Sê vir my... Hoeveel daad het al voorbij gegaan, wat ons daai hoofvolle toekomst gemis het? Kort sinnekies, min woordkies, stijwelipies. Hm? Godse hart is, dat ons in genade sal leven. Wat is Godse genade? Godse genade is een vervulling, een vervulling in ons huwelik, een vervulling in ons verhouding, in ons saamwees. He? Hoor jy? So, wat sê ons vir mekaar? Ek het Godse genade nodig. Maak jy die pin nodig. Nou sê hy, as ek my trots hand want dis ons moeilikheid, jy sien nou dat ek moeilikheid, maar ek is te trots om te sê ek het moeilikheid, en verstaan jy, ek hou hier front voor, ek is Mr. Big, huh? en ek lyk mooi vir jylle, maar maak jy dier toe, daar waar ek nie na alleen is, sy mag nie uitpraat nie, dis wat oor ek so goed lyk, vir jylle, dis, dis waar trots in kom, reg, hy sê, jylle sit jylle harte daarop, jylle sit jylle harte op Godse droom van een hoopvolle toekomst, jylle sit jylle harte daarop jylle pleeg selfs moord, wacht mykie, Jesus gesê as jy vir jou naaste sonder rede kwaad is, hy sê dan is so goed jy het moord gepleeg right. so, jy nie fysische moord pleeg nie maar hoeveel keer trap ons mekaar hoeveel keer vermoor ons nie mekaar versmoor ons nie mekaar, met my eigen selfzichtige begeerte nie, hy sê, jylle pleeg moortes na eiwerig, wat is na eiwerig? Ons vergelyk, ons competeer, na eiwerig, en jylle kan niks verkry nie, jylle veg en maak oorlog, en jylle het nie, jylle het nie die genade nie, jylle leef nie die genade nie, jylle ervaar nie die voorspoed en die seen, wat God bedoel het nie, hoekom nie? Hy sê, omdat jylle nie bid nie. Ah, so dis makkelijk, van nou af gaan ons elke aand by mekaar kom, En ons gaan bid. Dan gaan ons dit hee. Maar kyk wat sê die volgende vers. Hy sê, en jylle bid en jylle ontvang nie. <laughs> dan gaan, die bid gaan nie help nie mense. Jylle bid en jylle ontvang nie, om jylle verkeerd bid. Om dit in jylle welis te deur te bringe. Hoor jy? So ek kan bid, luister mooi. Ek kan bid soos ek wil. Maar solank as wat ek trots vast sou in my hart, moors ek my asem. Luister mooi, dit is nie God wat sê ek luister nie na jou nie. Dit is nie God wat sê ek gee nie vir jou nie. God het klaargegeen. Ek moet het in ontvangs kan neem. Hoe neem ek het in ontvangs? Die moet my vernommer. Ek moet gaan trek. Ek vraag nie, gebed is nie om te smeek nie, gebed is om te ontvang. Die woord wat hy daar gebruik, onthou in Johannes 1623 het hy die twee woorde, hy sê, jylle sal my in die dag niks vraag nie, die woord erotou, wat daar in die context beteken, jylle sal my nie smeek vir iets nie, want ek het het klaargegeen. Jylle sal nie sê, ach heren, ek gee vir my gezondheid nie, die heren sê, ek het jou siektes in my lichaam gedraas, gezondheid jou nie, vat het? Ek sê, ach heren, herstel my huwelik, en sê, ek het alles gedoen om jou huwelik te herstel. Ach heren, voorsien vir my, ek het jou gesê, en alle geestelike sêding in die hemel, vir jy. So, ek gaan nie so vraag nie. Hy sê, maar alles wat jylle die heren in my naam uit te hou, my ander word, a demand for something to dit wat jylle opvra, so as ek nou na die bank toe gaan, of na die teller toe gaan, of die autobank al buiten, en ek sit my kaart in, en ek sit my pin in, dan val ek nie op my knie, en bid so lang vir die teller, dat hy dit vir my moet uitkeer, nie, ek staan daar, ek gee om sommer een stamp, as hy nie gauw genoeg is nie, want, gee my geld. Hoor jylle? Nou luister, hy is nie een arrogantie hierin nie, maar ek wil hy ons iets verstaan. God wil hy ons met verstaan, dat ons kan nie vraag vir iets wat ons klaar het nie. Ons kan nie vir God vraag vir iets wat hy gee nie, want as ons vir hom vraag vir iets wat hy gegee het, beteken dit, ons stel die ontvangst daarvan uit. Want ons haal die verantwoordelijkheid om dit te ontvang uit ons eie hand uit, en ons sê dit oor in Gods hand en sê, hy moet dit weer gee. Nou hoeveel keer moet hy dit nou gee? Sien, verstaan jy, daarom sê jylle bid verkeerd nou die woord dat hy hier gebruik is uit te hou hy sê, ons kan selfs verkeerd opvra <laughs> om het in ons trots in ons onvelis deur te bring so het is wat oor ek sê so lang as wat ek trots in my hart het trots weerstaan gerechtigheid ek kan gerechtigheid praat maar as ek dit nie wat vir my sê heren, heren sal ingaan in die koninkrijk nie, wacht bykie om in te gaan in die koninkryk, luister mense, om in te gaan in die koninkryk, is nie om jimmel toe te gaan nie. Dat is verskil tussen koninkryk en die jimmel. Die eeuwige lewe en die jimmel, is die selde. Wat heem jylle sal? Eh, Misschien nie helemaal die selwe. Ewige lewe is wat ons klaar het, maar ons jimmel het ons nou klaar op alweer begin, so dan is het in die selde. Goed, die eeuwige lewe en die jimmel selde, maar koninkryk is om te heers, is om te heers oor smarte, is om vreugde heerskapie oor vmarte te gee my lewe, om vrede te gee, heerskapie te gee oor vergelding, om onskuld heerskapie te gee oor skuld, oor beskuldiging, He? om geneesing te laat heers oor siekte, om Godse sien te laat heers oor die vloek, komaan, dit is wat het is, is om die koninkrijk van die sien van liefde, om die liefde van God, die skapai te gee, oor die mag van duisternis, wat my huwelik en my gesin en my finansies en my land en my voortbestaan bedreig. As verstaan waar in gaan ons? So dis die droom. En daarvoor het ek een pin nodig. En, en vir daai pin, die, gods my sy gerechtigheid gegeen, en nou sê, ek wil hy, dat my genade deur gerechtigheid moet eers. So, wat sê ons dis van mekaar? Ek word opsom. Ons ken gerechtigheid, ons spreek gerechtigheid, kan niks anders spreek nie. Maar, het jy dit gevat? Of is dat trots in jou hart? As dat trots in jou hart is, dan praat jy gerechtigheid, my het dit nie. As jy jou hart voor God kan buig, dan kan jy jou hart vir mens ook buig. So, maar solang al jy nie jou hart kan buig nie, is dat trots in jou. Dan het jy self jou saak beredder, dan het jy dit self gedoen, en dat jy nie jou verlaat op wat Jesus gedoen het nie. 100% hy, 0% ek. Sy geloof nie, myn nie. Dit is die ding wat ons moet besluit vermoorde. Want as my hartseer is, al praat ons gerechtigheid, al preek ons dit, al verduidelik het ons aan mekaar, al doen ons al hierdie goeders, sien ek, dat ten spuite daar van ons levens uit mekaar uit val. Of van ons levens uit val uit mekaar uit. Hoekom? Hoekom val ons levens uit mekaar uit? Ons mis die genade. Genade wil heers. Door gerechtigheid moet liefde en vreegde en onskuld en vrede vloeie. Dit moet die symptome wees van wie ek is. En door te wees, as ek alle trots uit my leven uithaal, en ek kan my knie eens en voor altijd buig voor die rots, en sê, heren, dis van u wat afhankelijk is, dis u wat het van u gedoen het, en my eie prestatie daar nik, dan hoef ek nie meer iets voor te gee wat ek nie is nie, daaruit kan ek wees, en uit wees uit, luister mooi, uit wees uit, wees, wat is om te wees, om te wees wat die rots my gemaakt het, die Heere, ons gerechtigheid, en om die gerechtigheid van God te wees beteken, dat liefde en vreegte en onskuld en vrede en geneesing en sien sal my leven wees is dit jou leven? is dit jou huwelik? is dit jou finansies? as dit nie is nie dan vraag wat is Hou is nie vast in ons eie trots nie. Sit ek nie een bykie by van myself nie. Soos die ou wat uh, Romeine 8 vertaal het toe hy gesê het, daar is dan nou geen veroordeling van die wat in Christus Jesus is nie. Ons was in Christus Jesus, ons is ingesluid. En daarom is daar geen veroordeling nie, want hy het klaar die straf gedra, so punt, dis makklik. Maar toe kom die vertaal en hy gaan na half vers 4 en hy bring om vers 1 toe, want hy sê dit is onmoendlik om te dink dat ons dit 100% van God af kan kruis, moet iets by sê, toe sit hy daar by in ons vertaling, vir die wat nie na die vlees wandel, nie maar na die gees. O, oh, o, oh, daar ons by daar by, die trots? Daar sink ons kip. Kan jy sê waar oor die kerk geval? Kan jy sê waar oor die poorte van die hel in Suid-Afrika, die kerk ongeveer vernietig? As jy dink, waar was die kerk, die algemene kerk, in Suid-Afrika, 30 jaar gelede? Hy was die machtigste organisatie in die land, Hy het gerediseerd tot amper niks. Die poorte van die hel het hem oorweldig. Of wie ook om? Hy staan op sand. Excuse mens ek, is nou op, op, op politiek kies vanmorgen. Hy staan op sand. En tot vandag toe kan hy nie sien, hy op sand nie. Hy kan tot vandag toe sien, hy is, dis in trots in die mens'n eie poging, die wet nie. Hy sê, die angel van die dood, want onthou dier die dood, hier die sonde nie. Die angel van die dood sê hy, is die sonde Maar die sonde krijg sy kracht. Sê Paulus in 1 Korinthus 15, hy sê die sonde krijg sy kracht by die wet. En die oomlik, wat het die wet gedoen? Die wet het gesê, sê vir ons wat ons moet doen, dat ons het kan doen, dat ons daardoor kan leven. So die wet is doen. So die oomlik, as my doen bykom, is ek in die moeilijkheid. So wat is die eenvoudig? Ek wil dit opsom vanmorgen. Om jou pin te gebruik, moet jy pin hee. Die rots die rots is jou pin. En ons het dit uitgemaak vir ons self. Ons is nie meer sonders nie. Wat ons is, ons is rechtverdig. Maar ons kan dit met ons mond sê, en Jesus sê, te vergeefs, dat jylle my vereer met jylle mond, met jylle lippe, maar jylle hart is ver van my af. God soek vanmorgen jou hart. Hy sê, my sien, gee my jou hart. Daaruit is die oorsprong van Godse genade lewe. My sien, gee my jou hart. Ek wil vir jou vraag, Jy kan sê en ek het dit gesê in my hele lewe. Ek het my hart vir die Here gegee. Op so dag en so 'n daad het my hart vir die Here gega. Ek wil jou vra, die Here jou hart? Hoeveel borrels is daar? Hoeveel lig is daar nog in die bal? Hoeveel lig is daar in die bal? As God jou hart het, is daar niks meer lig in die bal nie. Maar solank daar lig in die bal is, het jy nog besig met trots. Dan gaan die pin nie werk nie. En is dit nie so, dat ons hier in ons midde kan sit en getuig van hywelike wat nie werk nie, van verhoudings wat nie klop nie, van gesinne wat uit mekaar uitval, van sikke goed wat gebeur, hoekom? Ons nie die pinnummer nie. Sitte verkeerde pin in, en dan vloe die genade nie, want die trots is in die pad. Ek wil jou eie dag om te gaan besin. Om ernstig en diep in jou eie leven te besin. Sê, Heere, waar staan ek? Waar staan ek? Om jou knie voor God te buig. Sê, Heere, laat ek dan ontsla raak van trots in my leven. Laat ek dan ontsla raak van die self, van die welis. Ek wil deelgenoot wees van die goddelike natuur wat hy my gegeet. Maar besef jy, wat is die goddelike natuur? Die goddelike natuur is dat ek nie met moeite, soos een hoener wat die eier moet lewe, volstruist, maak het die volstruist, wat sê, ooo, om die eier te lewe. Ek hoef nie vreegte en onskuld en geneesing uit te druk nie. Ek is dit. Ek sal dit wees. Ek sal dit eenvoudig lewe. Ek kan nie anders wees nie. Is dit wie jy is? Is dit wat jou huwelik spel? dit wat jou huishouding spel, dit is Godse hart die heren, vader, ek dank jy vanmorgen. Ek dank jy dat, dat jy ons dit geskenk het, dat daar niks vir ons oorblij, om te doen nie, maar om te wees. Dat ons eenvoudig met die einde kan kom, van ons eie poging en ons trots. en 100% volkome, ons knie kan buig, ons harte kan buig, voor u, voor u gezag, voor u liefde, voor wie u is. Hier is so die genade kan begin heers in my leven, dier die gerechtigheid, dier die nieuwe identifikasienommer met hy my gegeet, Heer hy daarvoor, ek sê in hierdie gemeente, ek sê in elkeen wat hier uitstap vanmorgen, Vader, ek sê elke huis, en elke gezin, en elke huwelik, elke verhouding, Heer om, om die pun te ontdek, ek dank jy daarvoor, in Jesus naam, Amen, Amen, moet iemand iets sê? Ek wil net noem, Dat is een mens hier staan, en jy het een koud van 30, maar jy mis 1, dan kan jy nie hierdie kant toekom. En dit is trots, wat jou keer om dit oop te breek. En ek wil net die Heere dank vir sy genade, en dit is wonderlik om een pad samen met hom te kan loop, as jy die trots rechtig afbreek. Dit is nie makkelijk, maar dit is wonderlik, dankie. Ek het nou nie hele preek gehoor, nie. maar um, Jan reis af en toe na ons toe in Kiemerlee om met ons te praat en met die laatste kamp ek wat al jy gepraat het oor minderwaardigheid en waar die slang nou vir Eva gesê het, jy moet doen om te wees en waar minderwaardigheid in die mens om eind gegaan het. Besef ek nie dat die duivel geen om ons als kerk toe gaan, jy moet net waarig voel, want as jy waarig voel kan jy in verhouding met God kom nie. En ek wat met baie mense oor die hele spectrum van die mense werk sien as mense met die attitude en met trots inkom, dan kan ek sommer weer as een minderwaardige persoon met om self probeer verbeter die minderwaardigheid weg te vat. En um, toe jou ja nou, die stikke wat ek nou gevang het van die trots, besef ek net dat die trots kom weer van die minderwaardigheid af. So, uh, ons is trots juist omdat ons minderwaardig voel en dit is juist wat die slang wil hee. So, Ek het het net toe, half by mekaar gesit, dat die dievel geen nie om, als ons toe gaan of met mekaar, jy weet, nice as een christene is nie, hy wil net die jy moet minderwaardig voel en dier dit trots opbouw, want dan kom jy nie in verhouding met God nie.